اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون سمک اللہ سیعلمون دی جنا درشم سی پارا چیدو قرآن پاک خیری سی پارا داغا شروع کی گی او اللہ دی دام اختتام تا او رسی سنگ جدا نور اختتام تا او دی اودیسی پراک کے تول نزیان صورتون دی لم بنین او باز وته صورت او سلورم نم صورت عما سورت المعصرات ومتوازه کده کې لفظ رستو د معصرات راغله او سورت التساول تساول یو بل تفوس او دا لفظ ابتدا کې راغله دنددي وجدیت د سورت التساول هم ویل کیږي دغه ممسالات د دې سورت د ماقبل سره مناسبت او ربط نمخ که صورت مرسلات مکی و دا صورت مکی دی مکاسی ده مکیه بیانی سالور غٹ مساله ویلتا رسالت اینا منو پیغمبر کیامت اینا منو قرآن اینا منو دا اللہ وحدانیت اینا منو ادوارو که دا غذکر کی گی او بلدان چه دا صورت پا آخر کې فبی ای حدیث امباد ہو نو قران نرست په کم شي ایمان لري او د دې په ابتدا کې نبه عظيم نه مراد دی نه دا غي په اخر کې د قران تذکرہ او د دې په اول کې په شروع کې د قران تذکرہ او بل رب ته درم د્વાلو کې تخویب ته فاحوال د قیامت سره هغه کې مخوال له قیامت ذکر شيو د کېم ذکر بیادا صورت مصحف کی اٹتتر نمبر دی دو کم اتیا نمبر قرآن کی اسی موائیو دی نمخ کی مونگ در کم اتیا ویلوداد دو کم اتیا یم نمبر صورت ده اسمان نن نزول کی اتیا نمبر دی رستو دو صورت معارج نا او مخ کی دو صورت نازعات نا دراجح کول مطابق نازل شوی دی او مکانی نزول اغا مکہ دا مکہ کے نازل شوی دے او دا مکیت پتے لگی صورتون ایتون ایم وار دی د دا کامت شو دا مکذیبین رد شو داس مزامین اکثر مکی صورتونو کې ذکر کی تمیزان دا دی صورت یعنی ا هغه مسله چې هغه دی کې دی نورو کې نه نو دا نه به عظم دقرآ د دا پردانوم بل ځای نه د کر دلته کر دی بل اسمان به د قیامت به رضبانندې وش لږې نو دروازه درواې بشي دیطبییر سره بل ځای کې ذکر شوی په کانت دروازه دروازه درواې بشي. ته دا دارنګې د جهننم یو ن مرصاد ان جهنه مکانت مرصادا ګاندې مورچ ده د مجرمانو دپاره دا دلته کرد دی احکام لپس جدا دا سرکش سر کشه خلک به جنم کې احقابه. دیر الوی زمانہ به چې داغي امتحان شته حکم احکام لفظ قران کې بل ځای نه ذکر او بل امتیاز اخیری خاتمه ده دي چې الت نه كنت ترابه به د قیامت پر استمنا کې کاش چې مخ خارج شي خارج شي وقدم دا مسلله دلته ز... بل ځنه د دا ذکر رادلته دا کې دي الفاظو سره ذکر دا بیا خلاصې د سورۃ ابتدا کې به انکار د قران باندې الله رد کړي بیا د لایله عقلیه لم نجعل الارض قدرت د الله باندې چې الله جل جلال او قادر دی په قیامت باندې دلائل کائنات ذکر کوي بیا مشاهید قیامت ذکر کوي ولسمنا شلم نمبر یاد تھوري بیا د کافرانو دا غي پر پرز د قیامت باندې ذکر کیږي کی بیا نعمتو نه متقیانو ذکر کیږي کی اخر کې کی او بیا تحذير دے ير کافرانو ته په خپل د دې باندې اخریاتونه دي اما يتسائلون الله پرمحي اما ايه عن اي شي اند کم یو شي باره کې يتسائلون دا مشرکان دیوبل نته پوسګي نو قران چې الله نازل کنو چا تصدیق کو چا تکذیب کو چا بوت سحر وی چا بوت تاثیر اساطیر الاولین وی مشرکان خپل کې مختلف چا سحر چا جادو چا پخوانو خوانو خلقو کې سي نلای ذکر کوي چې د سشي بارا کې د مشرکان یو بل نه تپوس کوي ان النب العظیم په واره د اغل خبر کې یعنی چې کوم قران نازل شوی دی په نبی له سلام باندې او هغه مشتمل دی په اسباد د قیامت باندې هغه قیامت ذکر کوي مسله د قیامت ذکر کوي ندی دی باندې کې اختلاف کوي ځکه بازي مفسرین نبی عظیم نو مراد قیامت خدوال لفظ تاسو تمه وي دی اختلاف کې د قران مبارک کې چې کوم مشتمل ده په مسله د قیامت باندې دی دی کی کی دی کې اختلاف کوي د دې سره وجادو دی الذی اغل وی خبرهم فيه مختلفون چې دی په کې اختلاف کوي سره وجادو دی کلا الله اذا سینری په کار کلا مخې خبره ذکر شو اختلاف ذکر شو قرآن کې په مسلې د قیامت کې الله وکلا الیسل امر کما یزعم حول المشریکون مسله دارانګې نه ده د سن دیپکار د دې کې اختلاف نه دی په کار دا زجر شو او سر و عیدم دے سيعلمون زر د چدیبه پويشي پا کې بد اختلاف پلو باندې قران کې اختلاف کوي قیامت کې اختلاف کوي نو زر د الله او چدیبه پويشي چې کله قیامت راشي نو قران حقائق ښکار شي نو دی تبابيا پتو لږي ثم بیا دوبره ذکر کوي زجر و سر ذکر کوي کله دا زجر شو زورنه دا سي نه پکار قیامت انکار نه دی په کار د انکار نه دی په کار س ی علمو دا دی زرد چدی په کو شی د دې په نتیج باندې ورپسې الله جل جلاله دلایل ذکر کړي دلایل عقلیا تخپل قدرت باندې چې الله قادر دی په قیامت باندې چې قیامت قائم کی او د دې په ځمن کې الله تعالی واسر ذکر کوي تذکر بنعام نعمتونو ذکر کوي الم نجعل الارض الله یای مونږ نه د ګرځول الارض مزکا میحادا تیار کل شو د پاره د اوسیدو میحادا ام محددا صالحا لاستقرارهم تیاره کلی شوی برا برکلی شوی. ده دی ده پارا چه دی پی جوان تیر کی ده انسانان. وال جیبال اوتاده ده ده بیان شو او آیا ندی منګر اولی غرونه په دی بانده. اوتاده ایک ال اوتاده لی الله تستاری با. پشاند می خونو دی ده پارا. څه دا استرابي حرکتونه کوي استرابي حرکت دي ته وای لکه ګاډي ټایر پنچر شي نو سب په یو ورغورځي کې سب ببل باندې زمکه کوم مواد دی روانم دا کدا دا ست دا ګورونه په نوې سپه دا بجړه کې دا ډېرا اوس دا مختلف حرکات کوي داګه د وجې شپرازي داګه د وجې موسمون بدلې کی څلور پنځه حرکت و جکم حرکت استرابی د علاقہ څنګه چې د ګاډي ټایر پنچر چې ټول په یو بل کروزینګ یا ګاډي او جنگي کې ټول په یو او بل اورزې نو څنګه غرونه په الله تعالی قائم کړی دي د ژوند د وجنا دا لغونت دا او دغه د دا وجنا انسانان پکې غرزي کی را غرزي کی نا ولجبل او تا دا او غرونه پېښاند میخونه نو مخکې مېم د دېولې د غرونو چيري د appBar لق دیو دن نړېر دي ا دې ویږي که تاسو خیالي د غرونو والي چې غرونه کني پکت ازي خو ختميږي نه کويلي والي چې پکت ازینو ختميږي سوم ر سومره متره 100 متر کته لالشي خو هغه نه ختميږي دا په شکل د میخونه دي وجع وخلقناكم ازواج الله یې پیدا کړې دي موږ تاسو لرا ازواجن جوړه جوړه ینه مذکر او مؤنس نو مذکر دی مؤنس دي کسرپ مذکر وینم ام جوان ګرانو نسل ونه چليله کسرپ مؤنس وینم ام کار ګرانو نو مذکر مله پیدا کړې دي مؤنس یو بل سره اون سو مينې یو بل سره په جوونتیرولو کې تعونې ام داې سره سره نسل دد چلیږې روانې سره سره پینې نو تربیت تکمیلو مشي کم ب چې پیدا کېږ نو یواې مورې نهشيباللی یواې پلارې نشيباللی نو دی سره تربیت هم شي د تعلیم شي د وو. او انسان ته خپل جوړې سره بل ځه پر پرمائی لیدي چې دا د الله د قدرت نه حدا ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواج چې لن ستاسو د جنس ن ستازو د پرا پیدا کړې بيویا پیدا کړې لی تسكنو الیہ چې تاسو اغیسره سکون حاصل کې وجع علی بینکم مودۃ و رحمۃ والله استازو پسکه مین محبت ګرځولې یو بل باندې مهربانی ګرځولې نو خزه په خاون مهربانی خاون په خزه مهربانی خبر ځای انترا لگا دا الله جل جلالہ د دې مسکه یو غیر اختیاری الله ګرځولې او ستشری قانون دي سب فطری دي خلک ور یو د امریکې ی بل د دیځای چې کله وادو شي یو بلبانندې میربانی را شي یو بل سره محبت هم یو بل, بل سره سر انسو سکون شي چې خځه پلار کل نو سړ و سرالته. نو دا د الله د طره په پیتری طورې ک د خپ خپ په ای سړی چې تی ته چې کور ولینی دا الله جلله جلال هو دد مسکې چې کم فیت طور پیدا شي طور الله تعالی پیدا کړي دی نو بہرحال دامیونه مت الله ذکر کئ بل قدرت او طاقت ذکر کئ چې الله دا کارونه کول شي دمر درغټ ازمکا دمر غټ غټ ورونه دمر انسانانو وغه کی جوړی او دمر صفات نو د الله قدیم قادر دجیدا بوجی بوجی زننن دوباره سکی پیدا کی دزانه اما عما يتسائلون عما دس شبرکه يتسائلون ادب لطفس کی انن با العظیم فباردا خبر وی کی خبردا قران عظیم الشان کی چ مشتمل ده په مساله قیامتو الضی قران عظیم الشان هم چې دوی فيه فائ کی مختلفو نا اختلاف کوم کی دی کللاو داسنه دی پکار کللا داسنه د سیاالمولا زردچدی ببو شی په دی انجام د اختلاف خپل باندي ثم کللاو بیا د رنگین دا سیاالمولا زردچدی ببو شی په تکذیب د قران باندې په انجام د تکذیب د قران باندې ألم نجع للأرض اللعوية يا ممنا دقرز والأرض أزمك محادا محادا برا برا دقار دو سيدو والجبال وغن أوتادا پشاند مخنو وخلقنا كم اللعوية در بازد مانا پرش كي. پرش خونه دركن. پرش محاد مانا ان السلاحیت لرونکه د د ژوند تیرول انسان به ژوند تیرول شي والجبال غره نا او تا د بشاند می خون او خلقناكم الله لایم پیدا کلی تاسلا ازواج مذکر او مؤنث جوړه جوړه الحمدلله رب العالمین ولاهک بتل للمتقین والصلاه والسلام علی <سلام> رسوله محمد و علیه و اللهم <سؤال> هدين وواهد بنا و جعالنا سلوه و جهتنا اللهم زيين نبي زنتي ليمان و جعالنا حضا اتواه و محدي اللهم افراد و نسيب اللهم اخير و الله تعالى